Korrao, korrao, korrao Zemusate? Eh? Ondo, ondo, zenberko ez, man Gaur gaina zakel gira ziok Gaur zakel gira ziok eh. Bai bai, zaparraie eta beste hiru laun hemen Nuztea, leheni berdo ezplikau zertan hmm, bai. hau Bai, oidek, oidek. Zakelzaltutan nekaen gaituk Gure zakel <laughs> historiadorik hortzauz gau beti, agenda bete-bete inda Eta orduan, ba, hilik eta hilik, ba, zakelzaltuk egiteke ba, Orduan pentsau dira, geuk plan alternatibu ikia eh? Kro-kronikak otzen beste, elkarrezketa zaseu batzuk. Izen ego gila gaina, ez? Kro-kronikak, ez? Ni, aña... moztozitek. Tartian, mm. tartian, tartian jendiek arrego dugu, jende, jende desberdina, uh, bueno. Eta gortzuzko gau hemen, lehlenguk. Munibe talde gari, egu? Munibe, munibe tarrak. Se, semoz gehao, sehao. Buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, Uh -huh. Eusiko, jau, aurre agusen bezala, berze, se... talla hori imate den, ez? Bai, bai. Ze galdera ite yeah. duen, uh entzun, -huh. arabera, ber. Ni se kaldera baino, nire egotan kuriosiai da, da, beti zuekin, ola, jarkin uneti zuen esistentzea? Eix esan da nik, urte arteo ez nuen jarkin zuen berri? Ez que gure historia aurreku ez guen histori kontu nahi, zate, ordo, nolgo historiea ia, zartzen, ia, usteetan, estopei deula, Ez, baino... <laughs> Nik gaituenego nukei muni betalde askotin eh, espeleologo eh, zertzate, a ber no la definituste ser ni, ni ustia guri izen asko han ditzula ez eh? asken oso afizio raro bezala de guri eta espeleologo hasi hasi ingitzen gu ba oni urte zen bat urte Jesus ba irubi bat urte ba, iru betu urte eh? bueno hasi joan beste batzuek azituen hori hialarotak urtea halla ditug, eta, eta azituen ba, bere hafizitxue, ba, fosilek, historia hau ze, eta zoze beti intrigazagoen gauzeago edan egin, ez da ikuste etzien, emate etzien aparteko hafizitxugin azituen, Beti, horre alti, beti fama beti zeu egine, beti zertan nahi di, ez, zan ez, zela, ez? Bueno, esan lehenengo, ba, ba, Joamari arroa harrena eh? da hemen, alde batetik, jo, eh, Jesús Larrañaga eta Javier Alberdi. Hau, eh, aspeitea erra. Mm. Eh? Mm. <laughs> Ondo indega orkestik. <laughs> <laughs> Ezke pazainzat emam. Eh? <laughs> <laughs> Xakelan ondugun xapuke berdia. Ba, <laughs> eh, zuen lan haula... Induzketa hori da, bilatzia, ez, azken finan, kobak eta bilatzia eta katakitiaz, eh, katakitiaz zer da, oze, nola ba da butxura erazuen lana. Hori, bastante, azteko informazio hona hartu dut, hori, porque eh, azken batik gure izatez, azpeologu, kue baten ibiltzat ez, eh, ozertan ibiltz ez ez, eh, eta, bueno, gure edek, gu azken bat ingatzuk, eh, prospetori gaitzuk, eh, prospezio nibiltzana, ba, beti izan deuna, eizta ezek, berditsi txakurrege bai, eta azkenean txakurria atatzi piezi eta gero gizta isi botaren e, lanako juntu isetek, ez da? Ba, Orduan ba, arkeologi mondu nonotizi baten matanin, arkeologikuntza baten ondor iso bat ba, isete beti aurretigen oatzetigen, esatea zer datorren ez? Lehen goti gen, prospetori berdi gauzi bilatzeuna. Beste gauzi batzuk bile ibili gabe azaldu ite zu kasuali da, Dio, Gure kasu horire, ez da, guk beti gainen ibil izengatzuk, bai Obra baten bidez, zerbait alkitzeko mogu bali mao, eta bestela, ba, zasi hartin zartu, eta aparte, bai, bazarris-bazarris biltzea etuk ez, galdezka ze zuloiko zautzalduen, koiba zuloiko, eta, an bueno, aninguruen hori bukatzenin e, bazartarako dakisen tema hori, bai, zartu emberriz eti artea, eta... Aztindu bastarreak eta bile zehi. Eta bile orduko duko, ze, ze prozedurak egiten zuen? Eh? bat, ba, hausue, harki... Hori, deba, prozedurak azken batin aldatzen da, aurten berriz aldaketa batzu zaude porque e, lehen pisketki gauzeke batzuek okerren dituelako danapaburri zetitxea hoez, baina, bueno, koestisudek, e, koa bat bilatzea eunien, koa bat esatea eunien, astarnatei bat kampunea onlegi, baina beti aukera geixo egotek, koa bat Hemen Euskal Herrien e, ikustekoan bezala, ba vegetazioatiken da, ba zale, gainin gaini beste leko batin iguela hers gainin bizia ez? baina hemen hemen da vegetazio ginde imposibila izenguke gaina salin eser bilatzi obra bat estela. Ordun ba, bueno, gure lan lana hisete ba cueva ba bilatziean eh? seur prozentaje e, hondix egotelako koiban bilatzeko. Bai, bizitoki bezala Eta bai, enterramento Garaiba de Guisian, eh, oture batzuek trikuarristan enterraz zituen bezala, balkue baten gorputzela txisitian, ezta? Ordun ba, bueno, alde hortatik ba interesa hori zaite, gokuak eh e, beste gosoe bat interesanti ugitzena daek, ba, eh orduen ezurregeta eh asaltzeko aukera gezu daula kanpuen baino. Kanpuen ezurre askotan, dantza sendo ditut. Milleka urte kanpuen baita ba, Así des atopikenoze un setoki dan eh ke karidan tokizinesko bali kenak eh mm, gainen kapie hartzie eta fosilizatzie baino así des atopik batzuten arbelata ze estirulan un nagemen gue isarretzeti aparte dausko mendixe ba así des asko zahasigez amino ta osea da kareitzetan tokizena ordun janiteia dorkampo nunesko zerbait ezuka salduko ezurrik Beste gauzeu batzio, arrisea zaltzi. E, azken batin, arrisea garantzia ondizeta, letura ondizeta, baina bi komponenteo jaitu, bilatzea elitzea, ba, kue batan. Kue batan, ez urrea negoi e, urte desente pasau harrene, ondik ganez eite zuek, ez urrea egotan. Bilauta gehoite zuek, e, uste da Arantzaiekin zahitxaztala ere baiz lanian, Arantzai abisau, oz eite zuek? Horidek, e, bon, Arantzai dira. Ez azken batin, Bon, Arantzai gozoltzitsu haiduk, eta jende desberdin egin lanetzeu, talde desberdin egin, provintzi desberdin eta guin, eta gu bat e, e, Euskal Unibertsiadeko gazteizko historia aurreko salekin, hango pertsona batzuk zautzitzeu, eta gu geuk nola taldien, lehen garaibatik neukigitzean, historia indeko ze batzuk, laun batzuk, eta xihunituan, eta oin, ba, iberzio matemat historia indeko pertsona bat, ba, gu zuzendei bezala, e hizentatzeko, gero lanak eta kuina erreman jo supervisatzeko eta beti gainetik matematika prestiago. Kata bat bat. Oh yeah, yeah. Bueno, asken batien hori ez de titulu ge dani <ride> egn lana geinalata uztinpo erijos ba titulu maino geixo <laughs> geo hortikan pentsate e, katakin dastez aste eta zoze bilatzen mazue uste geldi ez astela ez or... hori de bueno oña e, tema hori aldu hindi oña arte ah. oña arte iteginean e, zulua bi bilatzik genoni ba le negoti zulu bilatu genixete ba gaina salien lekiena negozio askotan eon itik gaina salien E, bai, zen lehenosan deun bezala, bai, internamento bat e, ilobi, ilobi ez, baino korputze gutxi, ez zitean. Gio, animalexet dana moit eukiharren ez, e, betokitik egen, baino ezurregan toki askotan toki askotan, no, azaldu itetuk. Eza horre, eta gio, baita animali batzun ezurrega azaldu itetuk. Baita tresnake arrisku ukitare, azaldu itetuk, gaina azalina. Eta lehen gote, gainek, gainetiken superbiziozabat egin iteo, eta gio, ormaire, beztegozua edo, ormaire beitu maresetiziko artegibald bai, pintura aldetik eta bai, grabatu aldetiken aldetik eh? egin. Pasatzeana, onarte, onarte osan daidea, lehen oitxuri joan, nara ba, petatze ginean, altamira bat bilau behar genukela, ekain bat bilau behar nula, eta eh? da, denak juta egitean, zaldixen ba, bile, bisontien bile, oin ikusten egaitu, ba, batzuten arrak, beste batzuten puntu egin diela, beste batzuten interpretau ezin dien, marrakin, ba, animali bat azken batin osau ite, baino oso, Falta zain gauze bat, hori Euskal Herrizen, ez, eta Kantabri aldien de Asturias aldien zaona, ba, e, oso arte zumi, eh, espetakularra etzana, eta gauze horiek azaltzen azituk. Dek, ba, ez da lago, beste behi batzuk egin behitu, lago, beste gauze batzun bile egungea lago, eta azken batzun, ba, ba zaudek gauze batzun ondo-ondo behitu behar diena, ormak eta ondo eta guberri zei errebizatzen egitu, eta, iru arregoan aldiz, errebizengoea, porque... Oso neketsu dek, zentimetroa zentimetroa orma bitu egitu da arra bat ikustekaren, arra aresegun berde, porque arra izan leketu e, animalese arrastu askazalagin o indekue, o persona bazartuan in, makil batekin, o kaskukin, o, o eos horrekin arrastu indeku. Eta hori, zerbait ikuste emak e, animali baten e, figuremato aliatze maiz osatzea, Ordon Espezialistenak jongoitzea, jongoitzea, jongoitzea, eta beste dudekun eh, bazpainetan bautzen imartzen. Oin, eren osan deuna katana, oin reglamentu aldau indelenea ite ginean, jun, eta gainaz alin behitu, eta jo, jute gitzema kateit, ja. Eta katea, eh, ninen guetan eh, katea, eta zehun bueno, ze eh, kueba dan, noa behire da hon, eh, ninen bizitoki bezeela, ze, ze paragi izen ona porque gukazkin bat giso, este, oh, bien, ma, ba, metro karratu bat baino gixo, ez te hori, jen kueba txikixo bali metro erdiz hartu guetan. Eh, oh. Ez teko ez dana zulatzia. Gero guntzate zozea bali moed, lai, behar di. Teste, testi te, gu horna. azken batin, dek e, jakitia han ezer baldaun. Horne, ezer baldaun jakiteko, askotan, metro erdixen ikue, pasatzena, sakondu merroa ian metroti berako merroa limagak, metro erdixen ezerrezin da, gen. Buruz beraka ezeiz, jarriko, zulu iten. Horne, metro koharrao batea juteiz, eta askotan, metro koharrao batean gine joan izen gaitu, ba, bi, hiru metroa, eta... Laude eh, hori uler, duta un garai batetik no zulo olein. Le nivolba 30 cm de light, de transportuite izan, o lurreta hola ona, sea, e, o ontan, maustek, sea, aur lurra hontan onola bisiko ditu 15, o sea, karakteristiku bisiko ditu ba, sulla mertzela bera, porque lurre alda gutetuk, beien de bait tipologies bai, bloki ORG o blocki eroidiala, Bila hitz egola gauzeko, eh, ozera sea, horrekin zeit, zeit, eh, bila hitz. Hola pixkana, pixkanaga, bila hausin nuten, fraile haiz. Bueno, fraile bueno, haiz. Pra, beste histori batzak, eh, azken maten eh, gut batek. Bueno, bila haiz gukodobatek. Onda la lazuma bila... turte... Larrotak marka dan ditugu, eta betizaten, azkema den, Cristobal Colónen bezala, zara, sí. ari bilauzun Ameriketan, guk gu kuehi bilauz ginen, guk kuehi desoan, pasatzena guk e, prospetatzen esan dugu bezala, lehen pasartarran basarretarrenak joteatzuk, ez hau zalditzen kue bak, o e, izin bidez, o egin ibili ebili lagu ingurun, o beterrenuk be beha zautzitzen lagundu nahi. Orduan ba hortan eta beste kasu askota bezala, ba bertego torre basarrigu era gutzi zion proyektu egukoia ta gure asko hisetelia han zen merdekan orduan ba hasi gitan eh larta sendu mezela daute hiru urte no bueno kua politeba barroare oso sala politek eta bueno, ermitiako zulu ere antiken zenba hiru metro lina zuzenin, Ermitiako koe bane, astronautik Madaleneko gareko oso interesgarri zizok, bere gara zen behandianek izain duztutekoa. Orduan. Buna, ez egiten katik ekanpun egin, ez egiten, zau zen zuherri mat, ez urrek eta... Ola, hain kuea politiak zitea... Hortzu eskaxa. Eskaxa, eskaxa galdi guan. Gu genuen intenzio horrekin, ba, Eta, bueno, hare laginean, lehenengo azterna batzu gata, eta, bueno, behi geure partia emakinean, azterna jahantzuan, behi partia ez, han bazau azterna tegizia, ja. eta histori jaurrak emezela, arrobitzen eta ezplikago hau. Ta handiken, e, ze matur, beste, bost, sehi urtea, berri ze betzakinean, beti buruan, bueltak eta horiak juta izanen, beti gupeste gautzen, amezik izatea, gaitzen, pisken zoraute gauta edo eta... E, praileitz bat bi iru, baso? Bueno, basa, ba, lez, praileitzin itoan, bueno, guz hau txetik itoan ametsi, iru kueba oh, yeah. Ta, hau de, praileitz bat, hondik gine hor da hola, eh? beste, praileitz bi, ja, arrobele jarra entzian. E, praileitz bi jen, azaldu itoan, e, kalkolitoko gauze matialak eta hauztia azaldu zila, eta... Zeramika, eta hola, ozera, saldutean da orduan, ba, bueno, legik eta esatebun bezala, ba, horri itzio, importantzia ondizia, importantzia matuzio, ba, ustu hazi, eskabalzi joa, eta ustua hazi teko dana, arte, ta, bueno, binan, ta, ane, bera, da gana, arte, eta, bueno, han parte hartu ginean, eta, bueno, kanterik interesatzean, kanterik pali genitortzuan, da, lur dana, sakotan da zarte, da, da, da, bera haman, da, iberia, eta goi benzenen garbiot, eta, bueno, han askarri da askarrin beharroan, da, ust beste bat irua, gu beste zulu bat ezautu ginean are, baina arek aukera hunditzoan duke, porque arez egin eman zian arrobizek. Orduan, arroi bat atzeti bultzeka genin oso lan zaldedek haren kontraetia, porgor asko jo batzeta. Gio, praleiz batek gu insistiu ginean e, bueno, gio, izan dira e, sehi urtea, aburien katien genuen laba, bertzea beste intento txiki bat jogina, ginean, ba, barruan, bargo zala matina prangu jo, me, me, me, zarreran etzeu, bueno, barruan zardon eta on hondiago gero, barrun ez da, zer zinegatak joder, ez eta lurre txartxara, dana sedimento hori hori eh? dana ez da estlatita, ez da gorre, ez da gorre, -gor, ez da kapak eta hanez egin azpertu gertxean. Ta gero, arrobix aurra ez ikula parte eman gine bueno, hemen arrobix egin arrimatzen ari eta orduan gara hartan ahantzadikin zera gertxean. Orduan ez zaba noingo... Zaguen diputazio gunde, ze beste, beste lege bat zuin, ma diputazio-marteziu partia. Ordo, ba, arantzadeire, gare hartan, da, bueno, hemen arrobi xabrasatorre eta hemen ze guzti, ze iti nahi uste, nomen ez dela hau jateazik. Da, bueno, ordo, ba, permiso ez da, presazko, bestin bezala xe, hori ba, horire, urgentziko lanetan zartuko zebela. Presuposto, ba, jarrizien, da, zituan lanin, zahordein, da, zuerti aukizien, Etxe ate, bueno, suerte hmm. Bueno, gu barruen ingenu kata kata, arren, ba 3 cma anjate nahi den isla, ba txintzil, jo chinchil, chinchili gaio bata saldugon 3 Bueno, <tutu> es que tasucho en bagianago, bueno, gutxugo egin, ya sea. Pa, ba, e, eta sala batek e, antzematu ikustea bi 14 metro kuadratu ikusten salare, inu sala dana ezin da txurtu. Ordun bai da hartze da metro kuadratu bai hartzean. Bai, e, ba, i genealinen, bisitokia bat izan da toki danin saldoguean, anen hemenen asaldote. Kasuali edeku hori, txak, la, bizitoki natural bat etzala. Geroa erakutzean bezala, ba, izen de ba, bat txamanismo, zera bat, toki normal bat ezteik. E, ezteik, e, azterna ez ditu bilau, talia, taliauteko harrizeketan ez dituan, bertan lantzen tzen da ez ibili, ikuste pertsona bat-barri gano ibiliala eta berre, haren zintzilika jo omdio, zera horiek, e, mordoska hori, ezteik izan zintzilika jo esatezi, baina, Ni orian, lepun jarri goa nua, etxeda, arrasta ganola juguen <laughs> etxekan. <Por>, <laughs> <jo>, eta <laughs> niztea ritual matzuegi biliko zituela, eta momentu batean jantziko. Este tean, eguneroko te gauzu batezua niztegoa. Oindala zemat urtegoa, bihio dian zaoiek? Hoxe, madalean gara ikuek, eh? oindala amabi inguro hortakuek, eh? amabi milio horteko gari hortako. Ozea, datazio geta anazetxe genik izan, oze datazio, baina inguro horteko madalean gara iku, joan. Ta, claro, je Europaan bueno, beste matzu moitu, baina Espainian daola bakarren eta gogorzuk bat eta azaldu Eta hor azaldu bezala bat benu zen sakoe e, sakoe, figurie osaitasuna eta gero beste sintsiligaju batzu da dana dituk harri e, beltzak etziat bulkese ofita aldien ibe ibetiar oso pulioteko harri eta hasi dana sulau eta ana sartzean batzuek ikustetuan garbi azaldu ziela ba, bi alkarren onduna azaldu zielako ta zoka bateman lekese belako bi sok e sulu ta ordun ba azalare hasi zienin ba, batin bat beste beste nazioni morroskeio oso, oso zitan ta orique ge, geore bueno zintzilgai zu za oso garrantz Europan europa eta kua beste hategian arrobi zaban horrea Eta, bale, zintzilegaisu atea, gauzean atea, zehizkau bat zen, da, hau, zei gozo, kar, arrobeitea bat zen, da, kasualia dio izuna, no? ba, pinturek, beste iru punto, lau punto, pin, pintura azalduzela, zer gorrizek, eta orduan, ja, apa, alerta. Ja, arrobeitea, gezin. Arrobeitea, ja, legi da. pintura ja. azalduzela, pinture ezagatik, dezmontauta inoetatik, matekin. Oza, txamana pintzatzat hori zela. Oza, ja, atzenean txamana eguztia laundu intziula. Ez, bestela, arrobixi ja uh -huh. dana jandagoan. Ordo, pintu ura eusia gune joan. bueno, pintu ura eusia da, ja, goaz, goaz, be, bestek errabat hazi joan. Zeman metro labertzun kanterie, hazi era neun metro hituan, oin, berrotamarre, bai, berrotamarreaz, oin. Uh -huh. Baina, azken batean esate bai, berrotamarre, baina nuntik ez harregat, berrotamarre, bargo, salak eta zekontatze gira. Ni asken batien hor indarraundice zeo que Arroville da bai sin la repercusión de la gente económico que ascomputiro eh? ascomputeti hor. Eh? Toni di rumor duhasodia, esa hori prozesioko muge hori jarri xisu belako, eta sinan 1000 ema 1800000. En 1800000. En 1800000. Amenabarre, Arroville, esa hori metro dana ezin ditu uhan. O sea que ni usted diu el eskerre emateo mundo hola arqueólogo ira. Bai, a faiba Zaila zeu, hau ikentziak. Oien genia aurkitu dana, zea da. bat. Eh, Aztragalo bato, bueno, elefante batena, zea bat. Ah, ba, ez sorre batez. Ondik gena, ondik historiak, pralletzekoak aurre hartzei, esan dihau. Aziena, zintzilik azo dituan, ez da? Gero dituan, 2.0, 2.0, 2.0 zertzien, eta justu guztienak, eta, bueno, hori emeitzat, eh, arrobesek eldidu debena mitze bere parien. Eta, gero, Gio, beste, hau indala urte ustia zelan, neuri hotzintzien, launzeko, la eta, bueno, barrun az, azituan, baia, tresna zarraguek azituan, azaltzen. Ja, musterier galaikue azituan, azaltzen da, oio. Hau, ya, este lengua izakuzitza, eh? Madalen galaikue, eta, nondi, ote zen, da, boik uste joan, arri hoxe, arrastratu etortze zila. Eta, barrun galerio, ba, ba, saunda, galerio ba, goxen lurre, eta, ona bueno, antzen no azintzen gutigena sulu matein agenda antzenen itzratak sulu batatanean da sartu huts sulu hartatigen da bisketaurrea honbez 7 metro aurra honda ta kanpo argixa ikuste doan da baina e, beste sarrera bat txiki bat bilau ginen beste orain da ontxe justu orain dela itze hirurte ustiatia dieela beste sarrera bat e, proieitz gainetigen beste sarrera bat sakek horrazi ordun hor hasi dituan Bueno, asiena zulotxiki hori zala, ba, oin mahoz, oinai alturi, uste, dirube, metro ba, euskela, beh, ondiztitzik guiko, bera, bueno, jamitzet, eta horra astarna, ba, zarra azaltzen azitzuk, eh? ja txopintul bate, usteat, e, azalduela, txopintuleke, oziori, musteriek galaiko, e, oindala, berru mile urtea isekitzik, e, erraminta horiek, ja, arrimatzen nahi dila, ega, eh? atzen egu, datasi, usteat, hartzan, e hortzakin, dezoa, betortzakin egin txuek, eta zera, emantzuek, egun da iru eta maboz mile urtego emantzuek. Ordu dira ja, gauzuek, tema zarreak itxik, eta oin azkena junden urtien, eskabatzen nahi ziela, ba, gau antxen ikustea da gau antxen xabierrega esan ziren. Bueno, ez hurra gau zautzen alde zute, eta ondigen eskabatzen nahi zuten, ez hurra bat azaltzen banan, Ez erren e, jitek itzak, ez urre, normala ez urre, porque hemen ez urre ondixena ba, bizontina generalin bisontina izatezuk. Orainet, horxen baino ondixu, generalin bizonte normal bat, eh? bostu honkilotik horagu, ba, ez urre ondixek. Izen dike, baino ze partetako ez urre da tankere izgitzu atatzen. Ta, bine, atzien imetze ezkago die, eta eman die, ta, bueno, elefante batena, mamuteen, gara e, garai hola dan, ezak izan elefantea, Ze elefante klasezan, baina gari otzeko balima, ba, mamuten nahi zeberdik. E, mamuten zehune, ba, ala izin guetan. Orduan, ba oso arroa, tema, tema politiak. Arro goto, Montzoet, ez? Eh? Zula... Bueno, ba, azken batin, e, olako zea bat azaltzean indi, atzetik lan mordu, otek ez? Bai guri eta bai arkeologunare industen nahi dila, eta ja, urte mordu, ega, ja, etzaz, emate, uste joen, ja, mabibatik gul urti izen urtsi eskabatzen nahi dila hori. Da Gauze ederrak goiz hart importantzia handiko, garrantzi handiko. Gausea bilatzen ama azkenin bera jo murde. Kasualidea ez atalik, hor da, osea e, itzi zintzilikaju ataziumezela, zarra ta gaur uniuri nai, e, gu beti semata zarrota da horren bilegutaitugu, ez? Jo e, komplikazio goshote zarra bilatzeko Suengalse, se serkuse gutola, sose bilatzanean, ez? Es, ba, esan duzu 3 cm galdu Bero imazenuten ze... Ba, ba ba Kazo hortan bera egin deserrezin egin bidegu, porque alde ben izabanda. Hora, azken bat irakizan diat. Izenazan, ko basulo normal bat, jendi bizitzen egun zan izanazan, familiezeko, tribu bat, izan, oron, azterna tokit ane azaltuko iten da, oso azaltu ingoan. Kazo oso berezixe, hemen ingurundan iztia, dolo berezik izautzen, txaman bate ondana, eta ez den azternaik beha Jaten egon, zarrean e, bilauzia behin, arri bat gaini neote zana beha, behan jarri leko bezala, horren e, onduen bilauzu iztean gauze batzu. Jatezun gauzia, eta beste zintzilikazio, ortsakine egin deko, beste zintzilikazio batzua batzua eta bilauzitean. Eta animali batzuen zure. baina antxean bat harri egin. Zala hortan da, zintzilikazioa zaldu zintoki hortan da, apenas, zerre, bizitoki bezala, e, zintzilikazio antzen den, bizate, hori ba, e, ritual ba bezala biltze Ordun i ari ariin topozu pali maiteantzen iteganzu luhetu dira papriera ingur. Ori bai, eitze santa, es, pas, es kanteratiken zeurazko itzien topakuz intzirigarri hocien. Zate no lañeskaixa dan aurkitu dena katanda, bueno, aneskeixa diren katanda aurkituen geusek, etsen ezkatuko. Ordun bai, zientu patukoa ba, topatuen ondorengo topatuen geuse guzti hocie. Ordun kanteriek eta gisuerteko, suerteko, <laughs> suerteko emando aurkit kun zabatzuk egitea, ba Segurazko hor betan geldiko diziena. Eh? Ba, eh, por qué oñe oso se paga... da, oso berez eh, gurekata oso pobre sentzan zauden beste astarnate ipile bat askoze aberatso direan. Eta orden, ba, bueno, horire kasualia da. Es que oñe es que oñe pasa bat, ez? Eh zerbait ezatzen guk geldi geldium geldiu, berdi hau. Ba, es, bezala, bai, esa esa vez besela bai astarnateio aseo. Oni sea astarnateio, en se mateño ja. o astarnateio on. Da guzu asin bilatzenoak, gainin go bidaz ematen yo gogon hori hori industu arte txogait eta eta guk asko zaude industua lek da Arantsadi lansekin hitzutena Utxigorra ez arte eta eitaien azken ditu asinbaten osea lenesan dezuarki eta guk industuketa tan ibitzatu eta industuketatan azkenen gozaitu eta ikizidea Suebilloa es Suebillo gude esaske ke lema bai a ber e ku ezateako guk bezala gaituk eta arantzadi aipatzen zue baina Gu funtzionatze gau, Eusko Jarralitza eta foru aldun dugu baimenarekin. Hmm. Oza, gu ite dauna, eozein egizin duen. Haizulo batean zartute, ez horre jazotzen. Oidek, debek dago. Eta gu doku egudana, procedimentatute. Eta dana prozesu duka. Oza, zu zuloa bilatze aurkitzezu nien, eta erabakitzen badezu, bizitokileo izinleikela, ba, zulu ite gore baimena eskabartezu. Baimena mateizue, eta eh? baimena mandakun inberziteiea planuek, krokizek, zulu hori nunitezun, koordinatuta, zulu lagunek esan duen bezala, metro karratukuin, kokapena jakinin berdu, zaktun undon, ondonen guek bilatzeko, aurkitzein danan datu hartu behar dituzu, koordinadak, x, y, z, alturak, sakonerak dana. Dana bere poltsatan jaso, etiketatu, eta zorro, zorro gero gordailura entregatu, ba, urtin bukara, no? O dao dana procedimentatuta e, Lan Gústia. Eta gauza gustiaekin bertitzu zu zorro zorrotz. Da claro, guk dugu baimena, e, lagunek esan duen bezala, ba toki bataino egiteko, Material asko agertzen hasten da momentuen, gukin berdu alto. Eta parte ematen duzu, eta ordun interesa baldi mauke foru aldundiago. Ordun bihurtzitu da ba go mailako espezialistak. Bakisu, lenzu gesante sumezela, kulan zekineng eta gero korbata unek zartu. Oche. Lagunek egitzen unara zuizitea, zulue estu-estu baldimo sartzeko, zaiatzen da estu mantenitzen. Atze dira torna, behagin da jela baldimo jogunai baldemo pasatzeko. Baina honik egin normala eguzti atu. E, guri aukera, aukera izematia aurra segitzeko. So, zerbait bilatzen gelditzi egin normala. Hortako eh? e, ekipo multidisciplin bat, bat, bat berdik. Este, arkeologu barriken de paleontolo UE sedimento UE ta palinologia se es que se se masaste taldia gaur egun? Bueno, gula lauga lauga lau txabeitz. Lauga lau txabeitz, nahiko ini gente geixo harrimatzie eta eta hasiarako fase hori krokizek eta orridana dana sebigi ustea. Bai, bai, beuri gu guin berasek on hori. Eta elementu se hasot zituguenda Alba, alba lima da limades oin emendi aurra legi eh, eskatze ziu entregatzenu matia la geia identifikatu matia. Ordungo material hoge pasaberres tesko ba para ontolowe esu o persona navalimaie ba bahutu espezialiste bati pasaberres zote goizeki dana siglau eta osianakio gordailun hasu martzi ditu Nike igual kuriosia igual de nuevo Seiberg una no la hace sineta en Fase Ontaño ayatzeko jaola. Ja, seme urte da matut hontan. Bueno, gaste ta tienizo lotza junarutienda Jesus se va. Estaba. Empezaste eta... bueno, si urtekin. Onda la semana urte ya olautzura Berroi urte. Berroi urte. Berro <laughs> ba, eta goo algu así chaske así eran Zuluek eta Danak, es, dana estiazte, o sea, ni este yo observación. <so>, Aventura de Villa, <laughs> Aventura de Villa super. Tal erak dare oso <laughs> ezberdina izango izan. Ba, aurkitar zu ona Bilatzi, eta txintxilo aldea eta gota itxasien da fosile egin Eta bueno, mundu hori, azkin azkin egu zautzen arkeologio, ozia, historiak Haino, minko, matemateke, amazien ez azpurtu egin fosilean bilaztego, matematek arbatukin behar nu maten bi eldu, miel zazieta yeah. eta en... Eta jule ukaristi, haise zabiltzenak gure aurretik Haise garzitzen zauden, nogei bat urte aurretik ja, irtera bat zugein Eh, Munibe bezala, está. Eh, son Munibe bezala ez. es. Ah, ah, es eh, 100 eh, ah, aranzadiko ah, el capiroza. Afe, Tafficios, vaya. Tafficios, bai bai, que berdinia ba, mendira, engaño ordun, jote sin oñes, autobus, mendira jun, eh, cueva bat oeste aurkitu ansai, bakata batein kata aurkitze situen ez zituen de va jote sin o barandiaran era o xeus altuna. Eta orti orti gasiginen, orti gasiginen Haisek ez zautu, ziren aziziren guri, ba, bueno, hor horretik ontzen, erakuzketa bat, intxouzti jaurregian, eintzutena zehana. E, Zer Zezaz, gertzen? urte zen? Bai, bai xeron, de otagoz urte aurrenien, azkoitzikoen, Entzuten erakusketa bat, ez torre aurrekoa. Ba, Hor duen, erakuzketa hartako, nain ikusi, nain guztatu, eta bueno, gaztepile bat, eta behaueko oso, zehazin? Ba, ja, uke jendin nahi. Bai, eta ba, ba e, hitz <laughs> ba, errezekuk, eta zehakuk, eta oso animatuek, eta venga, venga, guatzena ez dakizetan, da horrela da, hazi ginen. Gero, hazi ba, ginen kuadrietik, beha, gelditu ginen bi. <laughs> Zaten, hazi ginen, hazi ginen, hazi izazpio. Bateaz aztertu eta aztertu esposizioare ikusi egin aztertu eta aztertu eta aztertu zen hau, eta baten eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu eta aztertu Anfitrio eguek, intzitueni, ba, ez urbat zuko sauzketxen batiz bat, ba, hortzaketa izedituan ikusgarri zenak ez da, hiena baten hortzaketa, hartzanak eta oso ikusgarri zitituan, beto hortzaketa, eta mainiatik en. Hemen o, no? inguruan bilautakoak? Ba, ekla. Eh, oh, yeah. ba, hemen, ba, haxetuan, e... ba, itzi herren, bilautekuek. Ba, itze, geobestie, gultziberko bai Lantxizan. Lelengo kue batakue induztu zutena astigarraga. Ungoltsiber yeah. baieran dagoena, yeah. kue ba bat ondibat, lare unmetrakarratu inguruko ze daukena. Hareda, azierako induztu zutenak. Ta hondik ginek jarraitzen duguna, eh? Hondik ginek, astigarragan, esplikatu egonek, ba, nola jarraitzen dugunan, induzketan, zia... Zuen lan ere mua zer da? Osa, ingurua o, o da kasuer gello zabaltzia o... o... Bueno, eh, gure... Hor mugek, egizta eh, ezek, eh, basa ibiltzen bezala, jeniali, ba, muge batzuko zeitzu, alkarri egine, zeitzu, eta mengan txadek ipuzkun, ba, antxita eta aldia, eta gugatxadek, e, prospeziun ibiltzen gainak, historia horreko tema huetan, ez da? Haizek, gurin bezala, Zarrak hazituan, Ekatxo eta Rafael hazituan, egio 1.007-ak, eta menen gurin ibiltzen bezala. Ta, niak horretzen hori, 1.007-en, miel, ba julen gari artean jutetuan kotxi ez claro eta zein urte itzenteen no? diren joindola berrota a Marveturtu urte eta semana komplitu ontsen aurtenen mecik berrota amoneta bai aurten berrota Marveturtu maravillosoen hau pentsatzen jutetuan azkatea autobusin jutetuan el goberko autobusin ki puskon aise <tos> eta azkaten geldiu handi gen jutetuan golziberran osea mai osea orahun Ta go tiberen ese juego ortan os cierre ba su lu egiten hasiena sain eta xe eh? geondi ez zure ha zitren altute xe xe nisko baiago zien o bastante andra eta bastante seguro istian porque paciencia une eh? Basintzi unego, oi guel paki matezen, oi guel etxete aldeinaren etxete Hau dana, <risa> se profesional be mouan o nola? <risa> <¿O? gawa> um, eso, eso Hau importanti da Hau importanti da Hombre, jule neguen juar iztinean jarruzean, delinear zizun da besti gen mueble eta jarriin jarruzean, da Guztago egen, guztan beti xiri xiri gerenza gaur egen, nah, betta, haueke horti bata, e, que esan lehen osan deuen bezala Hau ege, zestu da jeiste zenin, azti garran zulu Pasatze joan, ekaineko horreti pasatze joan, Ay. eta justu me, kabeen laletxe, eta zer zer da. <laughs> <laughs> Pazeket, kue bantzagoela genia, <laughs> ekaino kue bantzagoela, eta beti laga <laughs> -la eta laga eta laga. <laughs> Eusken bueno, mm. batean kasualia, izateko zartu itek, eta bilatzeuna bila horretik, eta zori hori. Momentu hori, izateko, bilatzean momentu hori ikusgarri izateko. Bai hori bilatze ganu, de eta bai bestia hori gauze bilatze ganu. Ni beti izatea Eta askotan zein dira, ik, e, induzketa baten nahi ez, o, kata o katabatea ditetan nahi ez ez. Ta anatatze pieza bat, ta pieza ere zemat urte inditsi gan. Ta ire ze, pff, igual, urte, ane hondek, eta petatze jode. etxea jote de amezetan ari ginde jode. Mm. Uintela amoz mile urte, hau eskun ibilizuna hau, hau talazuna, nola guzan, nola bizizan. Hemen nola, ze kueba ond, nola guzan kueba hau. Da, galdera eusia ditugu, eta ibala izterdan. Ez? Arri hori euskuna hartzekan. Mm. Nei meintzen ikiston zean, batez, egan. Kalamri izan ego, dios... Bai, bai, bai, bai. Bai, emateko, nik luertzen. Ego, Ema, nire oh. ni asko, askotan, nire etxine... Betzen, zoze, astena izan, armazio bat ogarbitzen da, asaltzei. Ias, oindela, oi urtego paprezatu bat asaltzei, eta... Oire hake idatziteko bat eta hoi mm. nioz, eta... Zaten, oindela, amoz mili urtego, oi mili urtego... Pisa bat euskuna hartzeko, Talia duduna, eta zesatek, ez? Neitzan oso fuerte hori, oso fuerti. Hori. Vai, vai, oso fuerti. Da, gero juntzatez, poliki-poliki urtikin ofizializatzen esango dut, zuen elkartzen? Ofizializatzen, baina egiteko ikizte fungo, haitzen guen, usteat ikizi asko indelo. Ikizi ikis... alegalizare, bai, asuntua? Ba, bueno, ahogu orduan, eh, ahantzatekin ibiltze itxean, eh? Oze, sea, hauek eh, ibiltze zirenaketare, zo eh, zerbait bilatzean unien, eh, de orduan jesu, saltuna duteoan, eta lehenu ho, ba handiaren jute joan hauek. Zerbait bilatzezean, aztegarraan da, bilauzituen inago ezurrek eta badandianena orduan nahituen lanien, lezitzikin nahiuan badandiaran eta jontzikoan da, a ber, jesu, ozea, Jose Miel, hau bilau ite dute, hau zesea eta gari hartan, areagutik ere, Mondrabe eta zegoan Hau eta peta zen ez da Ni usteat, talde batetik dana jondila ikasten ere Ikasti dute beha iseketak, bai adantzadi aldeti, bai zean, bai eusko jarraritza, ozea, dena Dena dela, jundiez baitza ere behaise ikasten, orduan protokolo batzu jundiez hartzen, ba, bueno, zein zeneiken egokia, ba, ez izenean, ba, zeh ondirik, ez? T pentsatu, astarnatik bat, aste ganin zulatzen, ara geisotaukala bueltaik. Da orduen hori inberdela, ondo inberdela, ez? Haiga, liburo bat, irak, irakurtzen ari ganin, horriak entzen. Da nola bueltaik ez dauken, ba, alde hortatik gauzet txukunen berdila, ondoen berdila, Eta hor ni usten dut horreare, jundila ikasten beha ise, ba, nola inberdan hori. Eta hor hori, ja, izena... Teknologi da, xaurra dihun bezalarek ja, esu irakurtzeko ukeriagoa. Claro. Ba. Hori da. Eta hor duen horreati, lekukulatzeo, testigulatzeko, zeare, betila berdala. Urringuako, etortzen dinantza, ba, induzketa jarraitzeko, ez? Sargatik teknologio bio izango dute Zeran, ba, guri baino, hor ba or. Bai, guri gurio i Guri orain ikuste dugu nin eh e, Jose Miguel industrieteko, osea bat, ez? Kude bat o astarnategi bakota dituk eta, eta kanpuen eh zuluite, kanpun Matias Lasade. Klaro, biño se baldintzen lan daitezun Jose Miguel. Jose Miguelen ego merito guztiengare hartan, ez? Lana eta ezautzie eta ezautaraztie bilatzen zinen gause. E, bere garrantzi zuta. Biharko unina, emendi ke perrota madru utza, guratigen, guratig ez, baina gure gainen gure maisuk eta dien e, unibertsitateko irakasle hauek guri, osea, dirigitzen nageta, hau, hau, hau atiken esos izan goi, hau no la industria, es, bere garajen garaikua, eta eh? e, ge teknologia -e beakausi erakuste nahi dek, eta internazional keire arkeologik mundu gustitzen zaiz eta mundu gustitzen arkuikontzak, aonde ja saltzen da edu. Ta ordun Eztek, e, hig gauze bat hauskitzean nindez, hau ala eztek, beste gauze bat are este, etxateztun bitartin, ba, gauze are dide, baina beste zerbait zazaltzean o arkeologo batek erakusteun nind leengo len, gauze areia estala ala, ba, gauze berrexetek. Ba, ba, bai, niori jartute guntxe arte aldatzen, ozera, bai. Ba. ba, kontinu, eta oin eiteen ez du izuke lehen osan deumezela, ozera, parinologize eta sea haue hartzien analitika haue danak arai batin ez zituen medisu hitzuan ta datasi suketare lehenait ezien dagoen gauza datasiuke sorrostena ditu eh lengo datasi asko e, iaztibariko porque en cielago incentives la ta gauze, bueno beste modu batera ta diru bali modu datasiuket ditu eta estu isuketego ba osea asko gain gutu eta zain da inbeste lansainde semaden pro dedicatsi urte afisioni la. poratarola. Aztesatenean... Bueno, gu... Ez zati hau, e, azken batin guztan berdik, tema hau. Claro, tema hori guztan berdik. Gu hemen sartze gadenin bezala, eta berriketa Eta beste batzuk elizate horri nagoetuk, bat denbori pasau ezin de, ez? da, ez? Eta o sea, hor duei behitea, etxea noizkoteo bazkaltzea. Beste batzuk mendixen korrega. Ez zate, denpori kalduo, denpori pasau. Denpori pasau egitekin. Denpori pasau egitekin. Denpori pasau de, egitekin. Dauke, afizizioak guzti, lan asko ezkatzeuna, bai, alda diguel gogorra da alde batetik gero, asunto oso tekniku, bai, bai. Gua batina bati nahi duena, e, geroako, e, gauzeanak, arxibo eta arxibatzen egetu eta indego lan danak, eta eiteko da lan dan daunak, biloteo kue bat asko eta hondizak etxeu, O, gauze behitzeko, ez da, orduan, ba, gerokuntzak horre, gauze gorretzen egin. Zuegindako lan hanun ikusi leheke, badao bueno, askotan gert, Askoetan gertatzena ikusi itetuk e, induzketa bat gure gure induzketa eta enetako dituk, ba, e, izautzenak, zeak, prajaitzeko hori geroa zeh erten ez, erten du matial erten du lako, aztigarraga ondik gine Horen komentazio zamazu ezengote por Gaziarran eh Bilbao txu za bietza gen indeko oso marrasarrek seme gustatu urteko marra uste dila, ingur horteko za gematik e, oturek Asturia zen da Cantabria aldin dauden e, arte zera, horrek ba, gari aurteko za erekuste chic ezaspelo go e, osak especialista Torriuan eta gari aurteko zen markauzian eta geo Aztigarra gai gaitu zenbarrenko kampania ikoea, ba, igual sortziarenko kampania ikoea ikoea urte-zurte. Lehen enginean barruen, sala baten e, enginean lau metro karratu enginen bera e, zazpioen metro aliaugitzen. Aztarrenan oso arrizarra biliaugitzen eta hone enginean, zahabat, e, data zizio enginean, leheno zandegoen bezala ba, hartzan betortzakien. Rasimizazio esaten, rasimizazio de minuazidoz, esateziko hori esa analitika horrei, eta esatu beha, mas-menosa, ba, e, oge mila urte usteak, gela, baina horrek egurri berreun mila ingurun ja, jartzea etxik. Mm -hmm. Ondikene, aigetuk, are laien ginean, barroko kata, bueno, kati eslau metroko arreo are zulatzia, aigetan, bera bloka undi batzu, eta aigetan, da gira eserrezoan saltzen, zarrera oa egiten... eta ba, lau metro, 6 metro karratu egetu, eta ondik urtero-urtero ba, kampaina itxetxeo, gesten jaisten egetu, eta oin momentu ontan egetu, jonde urtien eginan e, dataziso bat, markaziona egun mili urte, eskaz, eta ondik gine, bueno, ondik gine, iruen metro bera egetu, ondik gine, bera kazei martzu. Bueno, Aztarnate izabeak lareun bat metro karratu inguru da dauzkana, zeanak, orduen pentsau, ba, haigela itxen bakarri, zatitxo txiki bat, zeanak, eta hori zatitxo horretan, Zazpi zortzi urte, jaz? Ba... E, ja, be, be, be, al... be, be, bera egin eta koste egin. Erreza, matei, baina... Ara Junai... Gioan no, e, montako, Epolea montako, lurre atatzeko, bazatarra egin onartu, eh, merde egin eh, akordu batean leuteak etxode, ordeinketa batekin, Kampa lurre atatzeko lago, azira bat egin, barrun hazigitxalatzen. Baina ez gine apetxatzen, ahimiste lurra atagoen, ahimiste berakon guen jeni, eta barru iartzen ego tontorra jarri zuen, do, jo, beti zaten ego, hau zesatarre lur tontorra, eta tapa hori zegoen bingo. Hau da, tapatzi ere, matemati igual biharko hori nahiko izaitzio, o muestra bat zuatatzi, eta hor duen ez dira nahi tapatzi, hori esela atzi nahi dio. Ondo babestute zakegu, plastikoa ba gaine jarri zakegu, urdik eta kaltegi zeitziko, Inorrez eroitzeko gure, ati eukiaren, itxita ziok, nah. arti, e, o sea, pinture marra daugelako ati jarri zioen, eta inoetzak zartzi, baina alare, e, e, katie eta jarri zaitu, inoest egin arrimao area, eta... Gero, bakite bai, mutrikunde zoze bilhau, senyora, ez bizu... Horideg, no... ba, horideg, hori Mutrik, mutrikoko beste... Kiputz, ez zan. Horideg, yeah. mutrikoko beste astarnateik garantzitzua eta... Hane, bueno, beste buloko hortasun batekin, mm -hmm. haneagoratzen da, bueno... Hain lan egin gabe gaitxe hailtzea, baina orduan lan egin sortzi ordu behin, da, ahada, juta miel da... Mm -hmm. Eta, bueno... Mielek esan berba, kuston, lan haitez izitean... E... Logistika aldateik, kistun ekipo montatzen zidea, borgue, ezte, junde, achurren lanetzi barri, ezte, han monta hori tripodiak, karri, jo, bila une, ezagartiko, arei, arei, desitio, artilogizuek, jata, jarri egurren bidez, jo, tuean, ku, araba egio, beragisteuan, jo, izak, ikusiaren zidean, arei, laletxe guen, Bekizte buruz bueno, so, no? so, so, so ma... so, okay. eta goser eztego ta, bueno, ta ne izan, da, se, bueno, antiken metro tatzea zemada, arrije da, joder. Mielenino miele a studentzio ni mielen, ni buru ohi uzan ezatzen. Bai, isatewan, orrea azpiren azaldu berdula ta, joder. Bueno, eos gorrean zigitzen, arriblokeori hata pisto batzu ikitzitxu, zeitio lertzeko leh zulu egin, de piztoe zartzitze, da, dan bateko, bateko bateko, eta lertu itxetxik ez, harria ondiko jeba, harria ere, guztan, igual bostegoen seireun kekikiloko ke harriz arra, oan. <laughs> Ta harria, numaitetik, kendu marri nean, da, mire zartzen, bai, izateba, horre, azpizion mertzula, eta, bueno, ihoz e, gorko esin zeigunia, harria ere kendu dutzen, da, ez urra zartzen, zituen, animalizenak. Eta, oso interesanti izena, borde horra saldu azken batien beste egio paleontolu eia torri ban, importantzi handiz oso iizamarrasatzze joan, eta azsatzze joan, ba, orainine erurrraraine bizonttie bebeien leo txiki baten betorttze da etaginean. erakutsi zian bueno, azken batino ez orak eta kontaute emaien bobi duek hogetaka e, beste orainen berrotatzea zeemazi da e, kontabilitzen ziten zenbat animali erizien trampa batuan. A ah. trampa batuan, eh? Sartzijoan atzeko zeun, atzeko zulo bateri sartzijoan ta seien hitzat utzatuteo, nola iazesten no iazenda, sa zuloara utzi duan. Ta Hernade e, e, animali Ungulawebari ungulawe ezazu askasali ez da keben animali ez da eh bisontie orain lurro orain eta hauek bera horitzituan da ertzetzeo kapasitea itzeo egiten. Proki gboleko metroko sakona grosean da paetaten zertatzen. baina animali zeik eh arpa galegite eginen bilatzen porque gizehone saltoen uasksalain gora arteneritzen bargien le, leo chiguia horren astarna batzuk e, matraileta soze atagitzen que leo chiguia goanda arean zert er, er, er, er, baina ezteitza gan baño interesantisia non esurre osoizamarrak eta e, aurten jarriko gaina hori izan santelmon erakusketa bat jarriko hurrien ustia jarrikoela Ba, anatazien animali batzune. jarriko txin usteat, bisontien buru bat oso osoik Espainian ez daun e, bezala, beha bagarra zeok, e, frantzin beste bat eta eta oso, oso osoi momentu hartan pixka ezkailu laut eta eta ginen, bineo geho da adarreti, adarrea larutan marra altzakein, larutan ban sentimetroa, zol ezin usteak, bineo hori, hori barroko pituia, jarri beharri jok. Beste gaineko adaran azala fundia eta metro ta 20a hutsak emate burua eta kalkulatzean 800 e, kgko bisonte bat izango sala. Gauza gaurkeituta gero, kanpoba sebal zaula giko zen utena esmenu utai no, no. un zelgutan. Ori, horrena beste histori bat izan, orkor ez horrena joda, kontatu ni kontatu ni balain un eguchegiñun. <laughs> Ba, zantagutzeo konventun, pietzasek. Ola, bueno, oleko ora. Eh? Ba, pietzasek, mi ele hartu emanazak egin, zantagutzeo moge, mantenimentu ite zulego gare hartan, ba, gauzea arrelatzea, eta juteoan, area. Ta, bueno, orduan gare hortan kiputzen ezurre, eta azatat, ezurratat, eta jo, hau, hau edo nahez luen da, gela, ezurratatzi barriz, tegi. Ezurreke, eh, alekin du behar dek konpontzen, osatzen, porque higuel puzketa, azatzea, honai puzketi, faltaziko, eta utzo beste puzketi, eta orduan, hengine E, lokal balazioan han zen, e, itza zeman metro koharrao izan gozien e, amezortzi metro koharrao egizten lola zaba, pasilio mogo, lau, metro zabalin amaz luzin lola zagan da e, inginan, ba, el, pasilio luzan luzioan itza zertzen komentoko arteko ze parte zan baina enginan dana kuadrikula enginan metro koharrao zintegin de miele jarri zistean, eta metro koharrao bagutzen korrespondintzizion ba, ezurre dana anjartze zitean eta lehenu otigen ezurro zean hartu azka hain konbentu batzien, askean jartzeketan, da gizena miel egin txan, porque ni gari hartan lanin egin eta miel liberezean momentu hartan, eta orduan askean garbi hu, dina, dana bere tokik guituan, eta bere tokisen jarri gioan, lehortzen jarri, eta gero hemen puzketa ondako zeu eta lauki ondako, ez urro honek, beste honekin, loturizagan, arepeago merrituan, eta bere lanazak egin. Kontun hartu, hamalau mila ez urringuruzila. Zena, eh? <laughs> zena, zena, zena. Oza, irumilako puslik entretendu. <laughs> bari, bari, Ba, bai, alatze egitxan, ma azken batea osatze, ha, ez urbatzu. Da, baino imposiblea, baina, geho, zapaleontolugurien ibilizana, eta induzten ibilizana, Pedro Kastainoz, hemen, bea, bea bagarra zeo, ia altuna junuan, da, eh, bon, jun, laintzizuan, eta Pedro, zegoen bizkaitarraga eta are mate, geho, xai, morela gabestie, arun mikro, eta dedikatze, baina, Horxen ezka horxen gure egin bateaz, eta direziso, horxen direziso gure infrastrukturi eta gure launtz egin, eta gero konmentu, lagai ez da, gu osaui ez da, azkeni, hauztu ba, bueno, egiteko kompletu bat, eta tesis bihunea alaba intzian, ekiputzeko ezurren kontun, eta eta ziztean, ba, zebat ezurtza den, ezurretan azaltzen as, joan osoik. Eh? A ah, joder Nikolas Gorrotzena ba cornamenta, geta... o sea, el eta joder, la hostia, anda buru eta hori posa tasenune, hola avance ineguno. Bo, esurrebeño, arebeño, se amatseño are. Esurresurren artin buruaspiz investinanki a salzuan el bueno, are que <laughs> Atatsaimen bademo bueno, es bastante oso atatsigitan. Mielek, mielek puslein arte, ba et, etzeola jakite izertzan ez o <risa> bueno, jakin etegina, <risa> ba, eta, eta ni ustean han asko ikisi genula, ezurre animali ezurren kontu ni, iarese, ikisi iz genan. Oine, gero, gerako bali zure una, geroko guztia ni sueño, bueno, basiko bizontina da eta e, elurra orainien e, bietza, elurra e, orainien bietza aldanea ze karakteristikagun bagutzeke, berde, nola paleontologin ibiltze ginen lanin bertan ba, erakutsit ez joan, zeh alde zion, bai, hau elurra orainien adek eta beste hau orainien agonek, au, au e, bera, barroa jutean lako, eta zeh, jala gota Ose, asko egitekin ginen han, ez e, ur Go, bestia, komentatzean egin una, zeh, za martinein izan itzaan indola ez asko, zeh, batean da, han Gan batzuk, ba, ikusi ni June 7 naguz, Muni betaldianak da hori. Eta ez nagiren zaunit, ege ja izango dizut ez nagiren. Ta ge pixkanaga, apishkana ba ba, da Bideoa da ana olainda, ez, zuek, es, Jesus. Bai, bai, bai, bai. Eh, San Martiñenengenduen hori, larota, eh, meretzien, izango zen, zeantzan, eh, Berritxu zen San Martin, de ondarelukue antolatu zen orduen. Zan Martin gobarruen, guen gen duen, zati bat, ba, askoetiko prehistoria buruzkoa. Orduen hartu duen, zer astarnate izauden orduen, astarnatea izetako historia piske jarri, eta guzti hori da gen duen. Eta lehenko azira baten horrela utzi gen duen. Gero ondoren eskauzi buten, aberrori didatiko ki eskolakin ibiltzeko eta zerbait prestatu gen duen. Orduen engen duen, ba, zera, anaisekin, Javier Larrena. Zera, anaisekin de... Zea antolatu gendun bideo baten grabaketa. Eta hor dut antolako bideobaten grabatu zan, ba, nola izango zan, familie batena, ba, gutxi grabera, Madalien garaiko inguru hortako, familie baten, ba, eguneroko bizitza. Eta horrekin bideo bat egin ingenuen, bere iropena hoi bain minetu ingurue, horla hunduzi guten baita ere e, mendaroko, zeak, harria e, ba, e, taiatzen zekiten, da horrelako duzio zekiten, ba, gurekin parte hartu zuten baita ere bideoben. Da horrela bideo bat tengendu. Horrekin antolatu genduna da unitate didaktiko bat. Ta orduan unitate didaktiko hori zete izan, ba bueno, ikute bideo ikuste zuten, prehistoriako bideo ikuste zuten pizkie girotzeko, gero mendaroko zeak, lagun hosek etortze ziren eta hoisek erakuste zien nola tallatzen san harria, suenola piztezan, ta horrela ikasleekin jaitez zuten horrelako lan bat. Eta gero jutezien kampua, ta, bueno, ba, bultzaga diukin, o, ozea, harkuekin botatzen zituzten, ba, gezi batzu eta horrela. Ta horrela taier bat antolatu zen, eta gero taier hori bukatzean, unia ediatiko bat papelian ba, ikastetxean betetzen da. Eta hor hori izen da, ba, bueno, ba, unia betaldeak entzun antolaketa bat, zati pixket zaiatu gugu ere gure zeatik, ba, pixket prehistoria inguru hau zabaltzen, ez? Ba, itzaldi batzuk antolatu, erakusketa batzuk antolatu, bideo batzuko aparte beste bideo bilduma baten kenduen prehistoriakue eh, hori zea eh, euskalgarla hitzakoa zea batekue eh, orduen baita ere hor saiatu gea horrelako zea egiten eima eh, proiektu barruen sartu zantzea zea bat eta orduan pizket divulgazio horretan ere hartzea ez eh, eta saiatze gea pizket eta divulgazio hori zeteagu erabiltzen duuna ber matematikaldeako taldeako egiten dugun ez eh? hartzen <laughs> dugun sati Eee, jentia beharri zeten da, nahi zeten dugu urribiltzea jentia, eta bueno, urribiltzen dira batzue, baina baina iraun, iraun gutxi irauten dugu jentiaik bataldearen barruen, zean. E? Bueno, entrebizta ontati gane, matemat gerturatzen dira ma, Bai, bai, ba, gu beti eskusa balik, eh? hartzeko, zer gero, ba, bueno, antolatzen dugu irtera, ba, bueno, batzuek, jubilaute daudenak eta ibiltzen dira, hastian zer, Ertetzen dute, baina lanin nahi gano berriz, ba izaten uh -huh. da, larun bat goiza izaten da, bat zenduguna, ba irtera bat egiteko, ze egiteko ez. Eta uh -huh. norbaitin nahi badua, bueno. Na, larun bat ero eh? txate jungo. Eus, eus, eus, larun bat ero ez. Gau gina, bueno, egualdi eta seguraldi doon, da horrek ere, asko markatzen. Ba gu, gu, asken batin lana egiteko, ze egiteko, ze egiteko, arra kalenda eixo bat, ze egiteko, laurali gu, gaitu, alde bat guguak gu eunin, Beste planning bueno, es bark planning o espalmedio puskatzen o bueno, eso neiate impro impro fiskoit edoori o odio obligasio hau urte horren barruen eta horrin horretxein gustua oh, bat eta aparte bueno, este barri prospexi jueta za hau Prospeziu batik jau urtin azi eran, ondik ginen, negu honga duen nien da, e, vegeta azi zuen behien daunik, azi hartin debili behar dik, Ikusi itek, gobeto asko zez, neguen. Gehu, belarrata, Udeberri, jatortzen nien daia, Belarrata, Astean nien, Arbolagetari, Astean maten daia, gautek, gautek, gutxi guztek. Gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, porque gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, gautek, g Goste jaizuk, geu dauzke un e, urtero dauzke un eskabazi astigarrako hau, bere urtero gozaitu goberrizti hau. Geu aparte ba a ba, e, e, la reine ba gatzabiltzek, universitateko geroi irakaslekin an trikuarrisen da visitoki txabola roma targaiko zabatina gai. Se joutes astemuni de tal día de sala, orea. Baikununi taldea ba, ta geu jotituk ikaslekin jotituk. Urtero ikasle ematetzie kaini ustei sitela kursu buka baino le ba bere Sabatzuke, satie aparte liburutie aparte o estudiozio te aparte immerse tilla praktika praktika bate immerse ticie. Creditu lortzeko. Ezudiazkete hori. Espanol eta kreditu atz praktikoina. Baio, kreu, un ondiretorzio tipoa. Bai, bai, bono, un ondirepiska kampo tien espanyal Eta gure egintortzean egun ez da lan egitea, eh, bere maure eta ga, gabinde den jorra, bai da. da. Beste jeneratzi jo batak, ez? Eh, Afezizu ere, tamaineku eta, bueno. Eta goa parte, biskia ba, aldine bat txabiltzea, beste talde urdei baiko, talde batekin dara. E, trikuarri seketa induzten, dakue ba, batzut den dara bai lania egitu. Eta goa parte, ba, beste proietoa undi batean sartu ginena, moni bekuet, Zahara ba, juten nazik itxan. Ba. Bimile eta zazpisen. Okay. Eta, eh? bueno, e, hemen Javier da, Javier e, bi urti entorri didek, eta nire bimile eta zazpiti gen, ba, urtero jo nisenak. Segalduz gal, se hasi zu sahara non. Os seguri galdu ez erre baiño galdutego utzitago <risa> Sevilla. Tres años Sevilla hace. En un momento a ti interesa Euskal Herrien daun vegetazio igual deixatiken, ez? Hemen etxe sailia bilatzia sailien ez oso sailia. Noi sono Sevilla se dice baño Sahara Sahara de, eh, Bi tentatio eginean, e, hemen industria eginela gure pikoa bai aldatxarren da bai zerratun, mutrikun, industria eginela andon izan ez de buruakakin, hori da irakasli historia aurrekua, zekazte izkoa, eta bueno, gauze zarra bilau gindu lako zerratun, e, neandertalan erramita ba bilaginan e, arpe biko bifaza bilau eginean, eta hori ba, bueno, are harez hartuan entenditu ez alako gauze zarretan. Eta, 6 beto urteo pasak egitean, honekin da... bi urten tentazio batzioa batzioa batzioa, eto erreko galaiz, eto erreko galaiz, da proiektu horrentzen hastena hituan. 2 mili eta... Lauben, pizkabitzak honetan, 2 mili eta bostim, eus, pizkabitzak honetan, pizkabitzak honetan, eta 2 mili eta 6 da ni saspitzen hasi, entzioa. Eta, bueno... Haina hazk egitean, prospezi zuetan ementzia Baina, fitxak jaso, argazki lokalizazizuek eta gero matialaze jasotze genuen ba, muestra bat jasoite e, genuen. Eta azken matin aliaugatioa ba, osatzea, ibiligean lurraldin, Zahara oku, okupauen ez, Zahara liberauteko toki esengatzea biltzen, Frente Polizaito guen, Republika Arabe-Zaharaugiko gobernokoen, Eusko Jarraritzak, e, egin deko, proposapen lan batekin, gatxagiltze eta hango ezagutzen. Ez ez ez da, munohondi bezala, ez? O, izan, munohondi, munhibe bezala. Ba, ba, guk gu munhibe bezala, eta partikulara gu munhibe bezala, baina gero jute gaituk, ba, aparte, e, uste batzuten zuten jendeak egiteko jonten, eta bestetan gotxiso, hemen ba, dikipu juta egiteko, iru lau, bost launeko juta egiteko, zateken, e, euskal darritzigen. Eh, mendikuta jutatzen die. Ori ori de eta gero jutat ditut beste beste batzuten. den, ba, igur e, topógrafo barko eguel, da seta oñaskenego hiru urte hauetan egin ditu. Ia prospektatziela eta hasi gitzen ja industen, hasi gitzen, porque prospektatzen eginela, hain beste material jasodia ioia E, Astarnatekin egitea, milio betazter batekin egitea, bizitok bezala eta hilobiseketare beste bimileetak egitea. Eta gela, matialo hori jaso eta jaso ja. ba, eta jaso egitea, baina hane probleme ez lokal bat batzak egitea, lokalare bete txain Eta este hemen bezala, ez da, hane oso egoeratxarri zaten, ez da, baina gabe. Boka falteak egitea. Eta hanea ez da, eta eta eta bat zuten zartzea, ah. kajatan zartzea, baina ez da leku egitea da horrean, Eta pentsako gine, bueno, haula ingo zau, ez, oni arte gindego mapie aurkikuntzana ortsake hu, eko kapenagetan ortsaketxe hu, eta ontsen atai hau azkeneko indela bihazte hu, eta atai egu azkeneko irurtetako lanak, eta horrekin ja 2000-e da arte landana dana prospezi zugu, ja, iruliburotan zaudek dana, ia ja, ateata, Eusko Jalari Txak politika hutsik, iruliburotan, azterna tegi fitza danak, ontsi di iruaren eta ontsen ja, irua urtea huetan ziagatzen gu, indurusten azia juk. Eta beti jutea etuk, e, urtar rilebuka eran e, jutea etuk, e, ingur hortan jutea etuk. Zer da, bueno, temperatura aldeetik egin, lan haiteko posture ondena, alare, gotamoz, e, berroi gradun egiltza etu egu behar de zen, es, lan hain behar dek, oportaz egin zuten sombrelea baten arzpire eta orduan, eta ba, epoka horreire behitu hil ezo, bisket. Eta, bueno, e, aziratan da, hor hor horia, bisket, eman garrizotek, Asi eran, jote ginen bezala prospeetatzea, ez ginen egiten, toki bat, lo, nuni goe, nuni gine, nun, nun ingoen, ez ginen egiten, nun bukatzen euskinen, nun sartzen zan, alo egiten ginen. Oia, eskabatzioak jutatioa, tindabatein jutatio, porque anegote gara, hil bete toki bat ino, eta egiten ginen induzten. Da ordu, oso gauzi asko alde, bai jate aldetiken, bai komodi aldetiken, dutxe egitzen, baina baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, aukera, aukera gehiago, jate gotare, zaitiko, bineo, nehi lengua lehara, prospektatzea gehiago uzatzea izten. nomadismo, oz, hori, <laughs> pekaltzi eta, paraje berri sebilatzi eta, gaurretzea nulo ingotan da, biherretzea nulo ingotan da, aharra, er, gorabidea loitea izarramidea, zohar so, izan netzat. Gaina <laughs> <hazana> Zahara neongoan perkisea, zeru izangoan, inkrediblia. Bua, <hazana> bua, netzat, netzat, nire bat izatea, zain zai joteen txan, alde batetik gen, noiz euskize juteko, Porque cocot tiene os que je ergi eta bueno, es hartu eta noiz etsategoz gogikin oten izan gorabiles ...izarra sai ixarra ikustego. Txarnaisetegoan ixarra mirastein da se yo lo hace en 4 techo andando a de sari inclusive el du... da Sitai ikutei suela inoiz año año i ni dei que sueo ara jutego lanen matitea o, o, zuen, o... bai non lanetan hasiera eh, baten zera jarduntzen ez eh, le lengo kata intzanin sundaketa txanien, anibili ginen, gero baino bainere parte hartu gola sundaketa batzutan da zetaan baina Normalin nola beste gause batzutan jardutzen du geuk ere garai behardinen ba, ez, ez du parte gehigi hartzen hor. Hala ere gero bai henduuna hor e, prestatu e, Uni didaktiko bai berriz ere ba hor emanduena Soniak ematezun, zehaak eta arekin ba, zeak bihau jarrduuen duen, ba, Uniari diddatiko bat prestatzen, ba ikastetetsintza eta horrela ba, zakin e, mu ondi buruzkoa ez eta sartu geha bain behar bada ez, gehiagidez geha sartzen gero urtero, eh? beha egin kontaktue eh? bisita, guzti hori dana jarraitzen dugut eh? baina bueno esaten duzuet, eh? tokatze zailula askotan beste toki askotan ere jardutzie garai guzti, gara egin setan eta beste batzutan gu ere oporretan gaudela eta hori ba Ba, ez da guztiak iregidi. So, bai, ba, ja, baina ez du est, jardintzen gau zuzenin auskotan lanin ez du jardintzen. Ez general finali induzketa izatei jo, besti usta helen, oa guztu nua no izatei Ta gu gara hortanei biltzat justu ustu, oa ba, asti garran zartute, oa besti, no, geure berdin biltzat ju, gara idana berdin biltzat biltza Ondo, nik ja, zera, dauket kuriozio handi bat, antxietak inzitratu guztiak? Ez que, aspetxara duzko taldi, ni ez da gehiagoen Amen. Bueno, niustia da xi. Has lan berdin eh, etiene, es adek, ba, lan, lan hortan askotan topo poitela frontera, bueno, sea ti en ese ser un beti pretendido hau urrin eukiarren aspetin aspetikizarreitzen aspetiko tarrenotan biku oh, bilabisten dira, an, neurean asko ta, Bertan bizi nauni aspetin ta beisamaldindere bai, te, bueno, Nisa za honi, pa, azken bat, prokuratzea, beste lurraldin dira, hazi, sextu aldin dira ibiltzeko, gu sextu aldin Ez gaitu ibili, ez eren ez prospektatzen da, ez guetatzen bila, behaganda biltzelako. Azira bat, katxo gu ibili ginen ezpeologi, nintzela, ondik ginen, zolotzen, guna horti, katxo egin topo egin, ondik antxi eta ez ziren ez iztitzen hartan. Gure ezagibiltzen bezela mi ez da biltzen bezela horren ez horrosei, suen mojo oso borraka laxi uan kacho meritonduz eta andarrafael eta oso lana onditzen za, kacho eta osona onditzen. Horrun batiko ba, taldia antzi taldi gure bezala xan zituen hauek. Guano gente que su hibiltze ditu awe, bueno, suerte saque gente que su kontatziea. Gu gora bera otezu asken batin, igual, ba, gorabera, ote, Ura, segur, hasiera hasi bat egin den morruske bibiltze e, egiten, go haspertu batzue o bestein beharra da euskelolako. Bueno, altiba go tegut, asi ke isengorcieta, bueno, albalemove bat tal, talde handix egiten mo bete aurkingutza alden gixen abilitatze, ba, danontzago da ona. Azken batein ernitsi ni kompetitza zera ni ni na chavile gustatu zitola gauzia ta aurkitu zit dani gustatu zitio gauza aurkitzia eta dano errespeto ez da nik beti intentatu izan diet bai Gipuzkoan ibili gineninde Azpeitarri, ez invita uitzen. Eneiburu detorse este gustea, gauze politeza dauk beti interesante izete indusketa baten ikustia, ani aia izekela, porque hori gutxi ek hori oportunidad hori gauze onik usteko eta beti iz ezegur ez ditu baina bueno. Ni bestela hartuma normala zaiteu. Mondo. Ni ara gozar za beskedea. Ona ara beti espediera ta eskoitera beti izen jaso Da. Arkaiz, beste esosa. O zeu exe, zeiko botali hori non lasozen naiko zenuketeola komentazio ezatia. Okeroa beire ze ikuste zuen, nola ikuste bueno, zaten. Oi, nun zauste momentu hontan zelgutanzen beste, Santa Cruzen ia pentsate dezet. Ese zeiko, quiero el local Alchiberense que. Barka Floria, Floria Flor de Betis, esto y cierto. La Floria Gotorrea Spini, no che, lo lacilato local más sagrado, hori porque Lokalien eta trasti laden uh berezatik, -huh. etxea zinemagoetxeo trasti, nik oine busue gaur eman diat, ba, <laughs> etxea matemat, uh -huh. ordu bat nu magin lehen nu, errekkean pasan berezatik buzu hori. Uh -huh. Lokal zetan ibili Ordo Ordu bat, lokal bat ondo tortza eguna, eta etxea dute toki bat Erraminta dauzkiona eta beste toki bat, ba, gero ofizina, despatxo, biblioteka, eta norbaiten nahiko aluge, matemati interesak gu aluga erri jen da historie aurreko eta temako letzi ego, hori ba, libra zeugue, eh? danantzako erri guzitzen Eta, eztiak izan dugu, eta yeah. lagurte arte ez dutela jakin e, hor yeah. bai e, irorgi lanzeno jartzeno jartzen, garao lehantrenoa jartzen, ez du jartzen? Eus, eus, eus. Baina garao garao leno, leno da... Igu eus leno guri maa baina leno ezkaku, leno oti egon gaituk intzustin, egon gaituk... Leno, ah. leno bieto egon eh, gaituk... intzustin, lengo tiendatea... Bai, lengo tiendatea intzustin. Gio egon gaituk intzustin gantaran egon gaitan. Gio egon gaitan gaitan eh, gaitan, gaitan flori zan. Eh, Escuela ¿De en se se Nacional de Tenis sí. de Ongitxan se han, vaya, se han Piscina de Vasada de pa. Orgojenor ya una profesional, profesionala. Profesional Local Batencovich. Yo Dembo Batenc de señor. Nacional. Altamira, ¿verdad? Gusta. Cánsela tarde de Sarasasaur. Ori en Piscina, en Ongitxan Local Batenc no va tiene sartu marrinak, claro. Este que tal debate más que según Eos, e lokale ezin zintzeko, man, bera guk gure zikinen gehiago eta askotan erramitaan naraztuteik hartzik jote, eoze lokale ezin zintzeko, man. Eta hori behar zio, eiturruxe eta bere ez, garbiketako oez urre garbitzeko, pretenditzeu fregaeran eoze lokatzea zimotako, <laughs> ez baina, biztartan ataskago, txio, baina lokal bat, oso lokalea hartzak, guen. Eta matematenaik baluget, ba, gurein kontatu no jartzi, ba, udaletxin bidez, o, Ni uste, asko euribidez. Oso euribidez, gu oso ongit horri xe, maugutxime, interesak egin jendia. Right. Eta, bueno, aspertzio, eta intentatzi gustatzatzako enoez, hori ez de txarra. Gustatze. Horri aporrao. Ah, horri aporrao. Horri aporrao. Eta, humera, asko euribazatzen handa lehen, gasti, gasti dienin, eh, pasatzen, ba, pelikule, eta lehen gazti-gazti dienin pastatze, <laughs> indianai jontzeko pelikuleetako zei joan egin da, tokidanetan kutsak eta zatze ju eta tesoru, eta ez. O, gauzio ezte, hola. Lanai merdin, gauzio bilatzi E, frutu da honi, ba lana gorra indegozeare, ba frutu ondik emaitza eh, erra izedetik. Ni bai ikustetela huiz iritzise da, baina uki zegoera, segun noiz astean azteana ukil dizkela oso fustrantik, Ahi, o bi azte hori komentatzea nit. Ordu, nola astean izango gala eh... hortako zahara honberdik. <laughs> Han karretilke jasot zituk. Hemen bat, er, bat aurkitu eta eunkariketan hartetzek. Han karretilkei betetzek. Hemen bat hartetzen horrekin. Gure beste de Aitzalde, baina izan degan itoge onbatea eman. Hane, eragutzi jo da, ni osaz der, e, belar motzin azteko, ni bandane hibiltzen auk, eta bandane hasi nitzen joder, akoratzen auk, zara chopenen, martxafun eurien ikisten in, hasi eran. Hatta, <laughs> ite egin askan aska indeta, zeit, errepik gauta, errepik gauta, ondikene bunuzak antzea are, ondikene zabe Baina, gozatia, Ige askenbatik kata batean ez errestanto egiten da baina keo este gausibilatzik geutak eunamiente geu da argiko bai, arhotse. puntos eta amite arri lanetxeoso. Ba, gero seantzat e, historiako ikaslintzat askotan era praktiko batean etortzea ikustea gurekin irtera batzu itza e, ere bat o beste a punto izentzikuko la etortze gurekin uh -huh. ze bat itenda ikusten die praktikoki zer diren gustek, es. Lana noa jutentan, moldatzen dan da Zuerti bali mauke pieza batzu ikusten ditzik eta espau ikusten bertan lokalean nola beste induzketa bat zutago ikuitzitzen. Baixe gero ikusten guaukere izatezen digortu, alde hortatik ere animau, a behar... Imaile bato zeola, animatzen mazazte hola, telefonon bato nalemazue alma ematia ho... Ba, Telefonona baxarri, eta bestile imaile emoe, baina xe beheratzi, beheratzi, beheratzi, bost bi, iru lau bost. Imaile nahi bali mauzte, ba, Juan arroabarrena arroba, arroba hotmail.com Hortxe ah, bidea iregita. Hago, matematik daz taldi mahu, eta nire partetik gauxe, ba... elkadrezketa interesantik zen dela. So. Bueno, azken bat ingu gaitu, erriko ba, isilixen lan haiteun talde bagaitu. Zorze periak guna saltzanin, gauze, gauze aurkikuntza bat, pentsau atzetiken lan asko indala. Eten kauzi hori asaltzeko, ez tala iziten hori jubarri jundea asaldu ez, atzetik lan asko zehok eta hat, e, ez hatiak gure eskuek lurra asko mohi du dira <hieres> Dakarre honin, ja, <ya>, hasi <azina> noak urlatzen, <hieres> bi etzak egin dara Zer zegoen, lurra asko mohi du dira, baina bueno, zerbait egin maitza un bate batean horretan konpezautek gilditzeko oh, Bai, yeah, baina baina baina hemen lan horri, isileko lan horri eh, aitortza baten eta ezkerrak eman oza... Hori da Google Google NSTU e, herrien e, zerbaiten hartzien erakusketak e, gustatzen zizku gu, baina hain saile zeo saile dute kausa datzen e, go bueno, gu ni animago ni aurten ba esati da e, Santelmon hartza gu aurkituteko esqueletu batzu animalisenak eh esati da urrialdi nor jarri gutzie eta kiputzeko astarnategisen izenia saltuko dut eta jakin dezala jendi ba hose gu atateko ez urdiela Ba, ez kore ta... placer bat izan da guretzat, garbi hit izan da eh? ba, eta oso guston ja. Ni oso oso gustاونa man. Ba, ba, ba eta honekin ba de partetika yo. Kro kro. Vale, ba. Kro, kro, -kro. arte.